Partida, galdu baldin badute ere ama gemeretzi frantziako txapeldunen kontra, neskek maila bazutela erakutsi dute. Pausan, amalau eta bost galtzenari ziren, nehan nahi du bigarrentzati ezin horekatuagoa izan dela. Nola bizi izan duen partida, galdegin dakogu maik abri ust jokalariari. Partida biztik ez dugu goza, penta zinginan duzala. Impactuetan, bai uh, joketan uh, uh, uh, uh, ere... Meile ere nere, batzen, uh, pizu goi bortzaz, eta gainera beroak ez dutu bat lagundu, beraz, uh, ara, ara, ere gutaz konten gira, batzen, eta neok betzin gutaran Zeneak susten begoi pundu hartuko beginetila eta azkinean hama gemeretzi ezagalitzki e, joan nortzeko zapalunan kontra. Joanden azteko jokozkan poko eman kizunaren gomitak erraiten zaokun Montpelierekoak azkarragoak zirela individualki eta impactuetan bainan behar bada joko gehiago bazutela euskaldunek. Olak ertatu denez galdetu dakogu. E, bai, ale ere pizka bat, batzuetan luzti izatea pizka azaltak inoan, sortan galditugu bala imatu. Bayanak, hori diferentzia da, da. gure oitarienko pantasunenelarik, haiek amajasun eh, tala ezigual eta gu Casborg-txas eta Ibustego hartan hartu lugolan du. Bigarren jardunaldiakari Baionako neskek ere zehbituko dute Berriz Pareantolo Shakot taldea zela iratuko da.